بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وفيه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد حقه ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وصلكم وإياي يبتقوا الله فَقَدْ فَازَ الْمُصَاحِبُ <تصفيق> لمن المسلمات ومن المدحان الرحمة الله سبحانه وتعالى إذا لم تسمح حديث رواية ومن مدى أبي مريرف رضي الله عنه كتدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> Manuwaqulillah shirr ma'bin lahiyihi, w shirr ma'bin rijlih. Hadis riwayat Imam Al Jami. Mm -hmm. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi siapa yang dijaga oleh Allah." daripada kejahatan benda yang ada di antara dua janggut dan juga benda yang ada di antara dua kaki nesayah dia masuk syurga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain dalam hadis ini dapat kita faham bahawa dua benda ini sangat penting dijaga ia yang pertama ma bainal hayai iaitu benda yang ada di antara dua janggut atau boleh antara dua rahang maksudnya lidah Barang siapa Allah Subhanahu wa dia maka dia akan menjadi satu orang yang memelihara lidah dia dia tidak guna lidah dia untuk menabur fitnah dia tidak guna lidah dia untuk maki hamun dia tidak guna lidah dia untuk mencerca mengumpat menjadi maki dan sebagainya maka dia merupakan orang yang dihina Allah Subhanahu wa taala dan kedua ma baina rijlaihi benda yang ada di antara dua kaki iaitu kemaluan Orang siapa yang boleh memelihara kehormatan diri dia bermakna dia orang yang dipelihara Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam janji Nabi kata barang siapa yang boleh jaga dua benda ni boleh jaga lidah daripada buat benda yang tak patut dia buat dan boleh jaga kehormatan diri daripada buat benda yang dimurka Allah ada pada al jannah Nabi kata janji Allah بيان رسول الله. di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi هريره رضي الله عنه. kata لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتذرون من الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد تهدته atau apa hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari nabi tanyo sahabat dia Nabi kata atadrunal ghiba nabi berkata hangpa tahu dah apa dia yang dikatakan mengumpat tu Nabi tanyo sahabat Adakah rukunal maghribah apa tau dah yang kata mengata orang tu apa? Sahabat kata Allah warasuluhu a'lam. Sahabat kata kami tak tahu lah. Allah dan Rasul lebih tahu. mengumpat tu apa? perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata zikruka akhaka bima yaqra yang kata mengumpat tu ialah kamu sebut satu benda tentang saudara kamu yang benda tu kalau saudara kamu dengar yang qra dia tak suka yang kata mengumpat tu ialah kamu kata satu benda tak elok kepada saudara kamu saudara kamu kalau dengar benda tu dia marah dia tak suka itu mengumpat Sahabat kata dekat Nabi afara'aita in kana fi akhi ma aqul Sahabat kata ya Rasulullah apa pendapat kamu kalau sekiranya benda hak kita kata tu ada sungguh ke dia Kita kata sungguh kita kata dia ni bagi yang bagi hak kita kata tu memang ada ke dia Kita kata dia ni kedekut memang kedekut sungguh Kita kata dia ni jahat jahat sungguh apa apa pandangan kamu ya Rasulullah in kana fi akhi ma aqul Kalau sekiranya benar hak kita kata tu sungguh ada ke dia mengubat jugak kah Nabi sallallahu Nabi kata in kana fi bima taqul faqad ightabta Nabi kata kalau hak kamu kata tu ada sungguh ke dia tulah mengubat Uwainlam ya konfihi mana kon? Faham bahasa. Tapi kalau kamu kata tu tak betul, itu fitnah, itu buhob. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau berdasarkan kepada hadis ni, kita mengumpaui orang hari-hari. Ani tak kon. Kalau berdasarkan kepada hadis ni, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau berdasarkan hadis ni, hari-hari kita ada mengumpat orang. Kalau kita kata tu betul sungguh dan kita kata dengan niat nak mengina dia, mengumpat. Ada pengecualian ya. dalam beberapa hadis lain. Dia kata kalau sekiranya kita kata ke dia, benda hak kita kata tu ada semua ke dia. Tapi kita kata ke dia dengan tujuan supaya orang lain tak terpedaya dengan dia. Maka itu diharuskan. Dia kata. Tapi kalau kita kata dengan tujuan nak hina dia, itu mempunyai. Kerana menghina, tidak ada pahala memberi ingat kepada orang supaya orang tak terkena dengan dia itu berfaedah Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha Kata Aisyah qultu nabi sallallahu alaihi wasallam hadbukam min safiyatan kaza wa kaza Kala ba'du ar-ruwah ta'ni qasirah قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجتك قالت وحكيت له انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا atau apa kata hadis riwayat Imam Abu Daud dan al tirmizi dan itu adalah hadis yang hak dalil sahih Aisyah radhiyallahu anha mentrifakan Kata Aisyah satu hari aku kata dekat Nabi Aku kata hasbuka min safiyah kada wa kada Aisyah kata satu hari, aku kata ke Nabi, aku kata, Ya Rasulullah, Safiyah ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Kalau Ba'adul Ruah, dalam satu riwayat lain, dia kata, Ta'ni Qafirah. Aisyah ni, dia, dia macam itu berburuk, nak kata berburuk tak berburuk lah, dia macam, nak kata hina pun tak hina lah. Dia cerita dekat Nabi tentang isteri Nabi orang lagi. Nama Saqiyah. Nabi isteri ada belah-belah orang. -belah Aisyah ni isteri Nabi. Saqiyah pun isteri Nabi. Isteri sama isteri ni madu ni biasalah. Manusia. Sikit sebanyak ada lah cerita maka Aisyah ni satu hari dia kata dekat Nabi dia kata hasbuka min Safiyah kada dan dia duk dia kata ya Rasulullah dia kata cukupkah dekat kamu ni dapat isteri majo Safiyah tu qasirah dia kata Safiyah ni cantik cantik betul benda jadi cara dia duk kata dekat Nabi tu macam... ...nampak seakan-akan macam dia ni pelekeh Safiyah ni... ...pelekeh Safiyah ni tak cukup lima kali. Allah sikit, pendek sikit, khasir Jadi dia duk kata dekat Nabi... ...nikah dengan Safiyah, satu orang pendek lah. Dia duk cakap macam tu dekat Nabi. Nabi SAW, bila dengar Aisyah duk kata macam tu dekat Safiyah... Nabi kata laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahri lamazajathu Nabi kata Wahai Aisyah cakap kamu tadi kalau sekiranya dicampurkan cakap kamu tu dengan air laut air laut akan berubah bau dan rasa dia Nabi nabbah kata cemar sungguh cakap kamu tadi dia bukan kata teruk-teruk sangat dekat Fafiyah ni. Cuma kata safiyah ni pendek. Kata dia dekat safiyah Kata safiyah ni tak cukup saya. Pendek ni. Kata-kata tu Nabi marah. Nabi kata dekat dia. Wahai Aisyah. Dia kata... Lakaduulti sesungguhnya kamu ni dah kata kalimatan, satu kalimah lau muzjat bima yang kalimah kamu kata tu kalau dicampur dengan ayat laut la mazjathu laut tu pun boleh bobok kerana kotoknya perkataan kamu tadi. Maknanya nabi malah lah nabi tak suka lah. nabi tu kata orang macam tu nabi tak suka. Aisyah kata dekat Safiyah, dua-dua ni madu, dua-dua isteri Nabi. Seorang kata dekat seorang, Nabi tak suka. Nabi kata, cakap kamu tu, kalau bincampuk dengan ayak laut, luar tu ayak laut tu boleh berubah dengan cakap kamu berada dikit tadi ni. Tapi kesan dia tak elok, Nabi kata. Qalan, kata Aisyah lagi lah Aisyah kata pernah aku kadang-kadang duduk dengan Nabi ni aku duduk cerita hai orang Hakai tu maksudnya menghikayatkan aku menghikayatkan aku duduk cerita Insanat tentang satu orang lah duduk cerita ya Rasulullah si Polat si Polat ni macam ni macam ni Si Polat si Polat ni perangai legu ni, legu ni dia ni macam ni duduk cerita pasal hai orang faqal nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi kata dekat dia ma uhibbu an nihkaitu insana wa inni kadza wa kadza nabi kata dekat wahai aisyah aku tak suka bercakap pasal haiwan kerana aku sendiri pun rasa aku pun ada kelemahan di sana sini oh, Cantik, yang kat dalam ni Aisyah mai dorita dekat dia pasal orang tu lu ni orang ni macam ni apa semua. Nabi tak takalah. Nabi kata macam tu. Nabi kata ma uhibbu ani hakaitu insana. Aku tak suka duk kata kau orang ni. Aku tak suka duk bercakap hai orang. Wa inna li kadza wa aku sedang aku sendiri pun bukanlah sempurna sebenarnya. Nabi bukan kata dia tak sempurna. Kerana nabi ni manusia yang Allah ampun dosa dia. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kau ingat aisyah lah jaga bapai kita ada kata kau waktu elok lah kak. Hadis itu riwayat Abu Dawud dan An Najariti Muslim dan Muslimah yang Rahmati Allah filain yang disebut hadis riwayat Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu kata dia kal Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lama urjab لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قاد هؤلاء الذين ياكلون دهمنا wayaqa'una fi a'radihim aw kama qala hadith riwayat imam abudah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata ketika aku dimi'rajkan oleh allah nabi dimi'rajkan daripada baitul maqdis naik sampai ke sidratil muntaha Nabi cerita dalam hadis ini, apa yang dia lalui di dalam peristiwa mi'raj itu. Nabi kata, Lama uri jabi, ketika mana aku di dimi'rajkan oleh Tuhan aku, marartu bi'kawm. Dalam perjalanan mi'raj itu, aku melihat satu kaum. Lahum adhfarun min nuhas. Kaum itu Allah jadikan kuku dia daripada tembaga. Nabi dalam mi'raj daripada Baitul Maghdis naik ke langit itu. Dalam perjalanan itu Nabi SAW diperlihatkan. Nabi nampak ada satu kumpulan manusia, satu kaum. Kuku dia Tuhan bagi jadi daripada tembaga. <San -tun> Yang kaum ini dengan... Kuku tembaga ni, dia gahu, dia cakah, muka dan dada-dada dia. Nabi nampak benda tu. Allah bagi Nabi nampak. Nabi nampak satu kaum kuku dia daripada tembaga. Dengan kuku tembaga tu, dia du cakah muka dia, dia du cakah dada dia. Sampai berdaaraf merambu-rambu. فَقُلْتُ مَنْ هَاُلَا إِيَا Jibril. Nabi tanya Jibril, siapa dia bani Ya Jibril? قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ دُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُون فِي أَعْرَاضِهِمْ kata itu adalah golongan manusia yang masa depa hidup di atas dunia dulu depa makan daging manusia. Maksud dia depa mengumpat sama-sama saudara. -sama orang yang mengumpat sama-sama saudara -sama ni dia macam orang makan daging saudara sendiri. Tentang tengok dalam surah Al-Khujurat, Allah cerita tentang benda ini. Dalam surah Al-Khujurat, Allah SWT cerita detail tentang golongan ini. Golongan yang kata makan daging sedawa sendiri. Iaitu orang yang mengumpat, yang mengaikan, yang menjatuhkan maru'ah, sedawa yang sama sahaja bila Nabi Salawatullohu Alaihi wasallam diperlihatkan dengan golongan ni, dengan kuku tembaga dia gahuk muka dia, degau dada dia, sampai darah wah magam Nabi tanya Jibril, Manha ulai ya Jibril? Sapu depani wahai Jibril. Jibril kata, Ha ulai, anda di naya kulun, nadohman, nasepa. Macam doa dunia dulu dok makan daging. Sedara-sedara mereka sendiri. Mereka mengumpat sedara-sedara mereka sendiri. Bahkan mereka ini menjatuhkan maruh sedara-sedara mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dham. Muslimin dan Muslimat yang di Rahman Allah. Kita baca hadis baru ini di Masjid Jelutung. Hadis riwayat daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Iza asbah menjadi Adam, fa agar semua kullaha mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwa Allah fa fakinlah kita bersaksi bahwa kita bersaksi istaqamnah wa in ya'wa atau kama hadis riwayat imam az-zirsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata tiap-tiap pagi bila manusia bangkit hidup, seluruh anggota badannya, cuba untuk menasihatkan hidupnya ada hadis Nabi kata kita setiap pagi bangkit tidur bangkit pukul 5.5 pukul 5.5 surah bangkit tidur tu setiap pagi bangkit tidur tu fa innal sesungguhnya semua anggota kita mata, telinga, tangan, kaki, semua anggota badan kita tukaffirul lisan. Dok minta, dok minta jasa baik lidah ni supaya lidah ni jangan buat satu satu benda yang boleh menyebabkan anggota lain jadi rosak takut nadi kata anggota-anggota tangan -anggota, kaki kulit biji mata telinga rambut semua pakat bercakap dekat lidah ni depa kata ittaqillah afina depa kata takutlah kepada Allah Subhanahu dalam urusan kita semua ni fa inna sesungguhnya nasib kami bergantung dekat hang kelima kata rambut kata Kulit kata, tangan kata, kaki kata Semua anggota, semua Al-A'bah Semua anggota kata dekat lidah Nasib kami ini bergantung dekat Hang Kalau hari ini Hang lurus Betul, tak bohong, tidak buat fitnah dan sebagainya Kami semua lurus Islam wa inna wajadta ihwajjana tapi kalau hari ni kamu bengkok kalau hari ni kamu buat pasal kamu pergi mengubah orang kamu pergi cerceh orang kamu pergi fitnah orang kamu aibkan orang kamu jatuhkan maruah orang ihwajjana habis kami semua bengkok habis kena denda dengan dosa belakang Tiap ya pagi nabi kata anggota-anggota ni merayu dekat lidah tolong hari ni jangan nak buat pasal Habis itu, Imam Al-Jerti. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Rahmat Allah. Kita kata kita percaya hadis. Maka pada malam ini kita baca hadis. Kalau kita kata kita percaya hadis, tapi bila jumpa hadis macam ni kita tak mau pakai, kita, kita bohong. Kita double standard dengan Juhan. Maknanya kalau kita betul-betul Islam, kita betul-betul tunduk kepada Allah SWT, jadualah benda ni. Lambat laut, kita tahu hadis nanti ni betul. Lambat laut, mati kita, kita tahu bahawa hadis yang duk kita baca lah ni, yang kita baca lah hadis ni betul. Hadis ni bagi ingat dekat kita, kita tak ikut ingatan hadis ni, binasa kita. Lebih-lebih lagi bulan puasa nak main tak sampai dua minggu. Kita dah baca ada hadis dua minggu lepas Kalau sekiranya kita tak pelihara lidah Kita tak pelihara anggota-anggota badan yang lain Maka posa kita ni tidak tidak ada apa yang kita dapat Melainkan lapang-lapang Bulan posa sebulan kita jadikan itu bulan training Kita train diri kita sedaya upaya Kalau boleh sebulan ni pelihara sikit Lidah kita ni jaga sikit digaduh nak bercakap sangat zikir digaduh nak bercakap sangat buka Quran baca kalau sebulan kita boleh disiplinkan lidah kita insyaallah sebulan itu membawa kebaikan dalam seluruh hidup kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada malapetaka di padang mahsyar dan di hari akhirat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat untuk kita semua kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2 tafsir Nurul Ihsan jilid 2 kita masih lagi berada pada tafsir surah suratul tawbah Tafsir suratul tawbah Muka surat 147 Muka surat 147 Kita masuk ayat 32 A'uzubillahi minasyaitadir rajim Yuriduna ayyutfi'u nuradzahi biafuahihin Maksud dia menghendaki mereka Yang musuh-musuh Islam Bahawa memberi padam mereka itu nur Allah يعني ugamo islam. Ha oh, ni kita kena bahas sekali. Tu, tu. Tuhan habaq Tuhan habaq dalam Quran, Tuhan kata yuriduna ay yutfi'u nurana Yang kata musuh Allah, yang kata musuh Islam ni, dia sentiasa cuba sedaya upaya nak pandang orang Islam. Kalau boleh, kalau ikut hati dia tak mau ada Islam seorang pun ada di muka bumi ni. Kalau bolehnya dia nak buat macam tu. Maka tidak heranlah serangan demi serangan, perginaan demi perginaan, tohmahan demi tohmahan, tuduhan demi tuduhan dilemparkan pada Islam dan pada orang-orang yang sayang Islam. Siapa? pasti benda ni dibuat oleh musuh Islam dan musuh Islam memang tak suka melihat nur Allah melihat agama Islam dan mereka ini dengan segala perkataan mulut mereka itu mereka cuba untuk padam Islam macam-macam cerca, -macam, makihamun, tohmahan, fitnah penginaan dan sebagainya dilemparkan supaya orang nampak Islam ni tak elok. Islam ni ganas, Islam ni menganjur kepada kemunduran dan sebagainya. Dan memang begitulah rupa Islam di peringkat internasional Rupa Islam macam tu. Di peringkat antarabangsa lah ni orang-orang putih dan sebagainya depa bila dengar Islam ni depa terus imagine, depa terus bayang dalam kepala depa jahat mereka bayang ganah, mereka bayang suka bunuh orang, mereka bayang Islam ni tidak bertang adun. bayang Islam ni bodoh, mereka bayang Islam ni tak erti bahasa, mereka bayang Islam ni tak mengaji sekolah. Itu bayangan yang ada di dalam kepala orang, -orang yang menjadi musuh Islam. Maka mereka cuba sedaya upaya nak kambuh terus Islam ni. Supaya Islam ni bukan saja tak ada hubungan Islam pun tak ada. Tuhan kata wa ya'ab Allah in ayyid dimma nuruh dan menentuh Allah kehendak mereka itu tak boleh buat. Allah Subhanahu wa taala kata hangpa satu dunia pun musuh Islam. Bukan sahaja mereka dengan berikan pakat nak padam Islam, satu dunia pakat nak padam Islam pun wa ya'ab Allah illa ayyid dimma nuruh. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguh kehendak mereka itu mereka nak padam Islam Allah tak bagi Allah nak Islam bercahaya dalam dunia jadi kalau ada manusia simpan dalam hati dia permusuhan terhadap Islam itu kerja dia dia sebab Islam tidak boleh di balas tak boleh pada Islam ni kerana Islam ni bukan hak oh, manusia. Bukan hak oh, Nabi Muhammad. Islam ni hak oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan Rahul Alamin. Alam ni dia punya. Islam dia punya. Dia adalah. Melainkan bahawa menyempurna ia akan turun agamanya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan pastikan Islam ada hati muka bumi firman Allah walaupun keruh al kafirun dan jika benci segala kafir sekampung benci sampai meluat-luat dalam perut pun depa tidak akan boleh pandang cahaya Islam tidak boleh pandang firman Allah wallazi arsala rasulah. Dia adalah Tuhan yang telah menyuruh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bil huda wal dinil haq dengan bawa hidayah yakni bawa Quran dan bawa agama yang sebenar yakni agama Islam. Nabi Muhammad ni bukan pandai-pandai main bawa Islam dekat kita. Nabi Muhammad buat main Islam ni Allah suruh dia bawa Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan nak cari glamor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan guna jawatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan termimpi-mimpikan pengaruh besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia menjalankan amanah yang Allah bagi ke dia. Allah suruh dia bawa Islam, dia bawa Islam. Mekah tajal lah orang mai jumpa dia, pembesar-pembesar Quraisy mai jumpa dia. Mereka tanya dia, Muhammad, kamu ni betul-betul nak apa? Kalau kamu nak harta, kami nak kucit harta kami hadut ada di Mekah ni, pakat bagi seorang sikit, bagi ke kamu. Yang akhirnya, kamu akan jadi orang paling kaya di Mekah. Kalau kamu nak harta, abang, kami akan selesaikan saja benda tu. Kamu nak apa? Kamu nak pangkat? Kamu nak jawatan? Kami lantik kamu jadi raja. Tapi raja sahajalah polisi kami buat. Kamu nak apa? Kamu nak wanita cantik? Kami akan cari. Kalau dah jadi bini orang pun kami ambil bagi ke kamu. Kalau kamu mahu. Nabi kata, dah. Aku mau, aku nak sampaikan Islam. Uga mahu yang Allah suruh aku sampaikan. Dia pun kata, Da'ilaha'ilallah'. Apa kena dengan kamu ni muhammad? Kabir musyrikin mekkah Dia ingat Nabi macam dia Dia tu ingat Nabi soba, soba macam dia Dia nak harta, dia nak pangkat, dia nak kedudukan, dia nak pengaruh, dia nak glema. Dia tu ingat Nabi macam dia Nabi langsung tak soba dengan dia Nabi nak bawa apa yang Allah suruh Nabi bawa Nabi bukan nak, nak benda-benda ada pula tapi oleh kerana dia macam tu dia tersangka nabi macam tu. Serman Allah li 'ala ad supaya menzahir Allah akan dia yakni akan Islam atas segala agama semua. Allah suruh Nabi bawa Islam masuk dalam masyarakat ni. Bawa sampai Islam ni menjadi agama satu-satunya agama yang ada di atas muka bumi ni. Mainlah agama apa pun tak boleh nak take Islam. Allah nak macam tu. Dan sudah tentulah kehendak Allah akan terlaksana. Firman Allah. Walau karihal musyrikun. Dan jika benci segala kafiah musyrikin sekalipun. Tuan tengok dua kali pun turut-turut. Tadi Tuhan kata, walau karihal kafirun. Selanjutnya, di ujung ayat, dia kata pula, walau karihal musyrikun. Orang kafiah tak sukakah, orang musyrikin tak sukakah, Allah mau macam itu, Allah akan pastikan, ha Allah mau tu yang jadi. Surah Manallah, ya ayyuhallabina amanu. Inna kathiran minal ahbar Wal ruhban Layakuluna amwal An-Nasi bil-batim Wahai segala orang mukmin, Bahawa Kebanyakan daripada ahbar Dan ruhban itu Sungguh mereka ni Makan akan harta manusia Dengan jalan batil, Yang ni tiada bereda-reda Seperti makan resuh Saya Ahbar ruba kini adalah ulama-ulama. Ulama-ulama Yahudi dan sebagainya dipanggil ahbar dengan rubban. Depa gaika macam-macam benda dalam agama. Depa gaika benda-benda ni dengan tujuan supaya orang ikut depa. Orang cari depa bila nak buat apa-apa kena cari depa. Yang mereka faikah semua benda-benda ni, mereka faikah benda ni dengan tujuan untuk kepentingan diri. Itu sebenarnya. Dia perkenalkan satu adat dalam masyarakat. Adat tu bila semak-semak dalam Quran tak ada. Adat tu bila semak-semak dalam hadis tak ada. Tapi adat tu dalam masyarakat diamalkan di mana-mana. Yang azab tu bila kita siasat betul-betul siasat-siasat oh rupanya dia bawa untung kepada orang yang memperkenalkan adat itu. Ini kerja ahbar dengan rubban pada zaman itu. Depa kata benda yang bukan-bukan kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni, ini benda agama, ini ibadat dia kata bila kata ibadat tentu ada sebut dalam kitab suci tentu ada dalam quran tentu ada dalam hadis bila buka quran tak ada bila buka dalam hadis tak ada tapi dalam masyarakat ada ni mai kau mana benda ni cari cari cari oh ada golongan yang memperkenalkan benda ni dan benda ni tak disuruh oleh allah dan rasul pasal apa dia perkenal benda ni rupa-rupanya dia ada kepentingan dia ada interest terhadap adat itu bila orang nak buat, berdata orang cari dia. Bila cari dia, boleh hasil ke dia. Ini kerja Ahab dengan Ruhban satu masa dulu. Dapat kona daripada ajaran Taurat. Dapat kona daripada ajaran Injil. Dapat reka beberapa adat dan budaya sendiri. Yang adat budaya ni kalau nak buat, kena cari lebar. Dengan cara tu, menjadi satu pendapatan pada lebar. Tuhan marah kepada Ahab dan Ruhban yang macam ni. Wajib dunia ansabillillah dan menegok mereka itu akan manusia dari pada jalan hukum Allah yang ni daripada beriman dengan Muhammad dan masuk ugamu Islam lebih teruk lagi golongan Ahbar golongan Ruhban golongan alim ulama Yahudi ni mereka baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat sebut terang-terang akan ada Nabi akhir zaman, nama Nabi tu Muhammad, ataupun nama dia Ahmad, mereka baca terang-terang tapi dekat orang mengaji ke dia dia tipu, dia kata tak tak eh. mana ada dah. Nabi lepas itu, tak ada, dia kata dia tipu. Penipuan itu bertujuan untuk kepentingan dirinya. Allah malah kepada ahbar dan rubbat ini. Firman Allah: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرُهُم بِعَذَابٍ Dan segala mereka yang simpan mah perak dan tiada menafkahkan mereka itu akan dia. Kejalan seperti zakat yakni pada jalan ugama Allah tiada mengeluar daripadanya akan hak Allah daripada zakat dan lainnya maka persukailah ulimu akan mereka itu dengan azab yang sangat akhir betul ayat ni seorang sahabat Nabi nama dia Abu Zar Abu Zar Al-Ghifari bila turun ayat ni Nabi baca ayat ni, Abu Zar ni dengar ayat ni dia dengar ni ayat, Dan orang, -orang yang tidak, yang tidak membelanjakan maiz berak. Maksudnya orang-orang yang ada maiz berak, dia simpan sengak abuan dia saja. Tak bagi orang lain rasa sama ni'mat tu. Sampai ke peringkat zakat pun tak buat keluar, Dia simpan buat ketua, ketua seorang saja. Orang yang macam ni, Allah katakan bagi berita gembira dekat dia Gembira apa? Biar azab yang alim. Gembira lah dia dengan simpan mak ketua di omong ni. Gembira lah dia. esok dia akan kena azab yang pedih dalam ilmu tafsir. Dia bincang ni. pasal Allah katakan apa azab? kata tujuan Allah katakan berbagi berita gembira. Gembira, apa azab? Maknanya dia kata tujuan Allah berita gembira. Gembira, apa azab? Maknanya dia kata tujuan Allah katakan berbagi atau jalan sindiran. Tuhan nak sindir orang-orang ni. Yang seronok sangat. Dua kepuih harta dekat orang sorang. Sampai zakat pun tak ah Ambil. Seronok sangat ambil. Esok kena azab yang pelik. Sindiran. Kita kisahlah. Anak you know, kita. Kita kata dah. Tak sah duk meh mucut. Kan nak bulan besar nak main raya. Tak sah duk meh mucut. Tak sah duk meh bunga api. Main juga. Sebab tangan si. Ha kita kata ambil sedah. Sedah kena kena api sedah. Sedah. Sedah tentu dah tak sedah tentu dah sakit tapi kita kata kena sedah kena api sedah. Puas tujuan kata tu nak pada muka dia. Macam tu juga kaedah Allah SWT guna dalam Quran. Bagi orang yang ada harta banyak, yang ada apa semua itu. Himpun kat dia seorang. Zakat pun bagi kau orang. Tak mau tolong orang susah dan sebagainya. Fabashirhum bi'azabin alim. Bagi dekat dia satu berita baik. Satu good news. Di hari akhirat itu dia akan azab yang berlain. Abu Dhar al-Ghifari. Bila dengar-dengar ayat ni, ucap muka dia. Faila. Bila jaga daripada pengsan, terwih bersumpah dengan nama Allah. Abu Zhar kata, aku tidak akan biarkan dalam rumah aku bermalam. Walaupun satu dinar, walaupun satu dirah. Ni, dia baca ayat ni ni. Barang siapa yang simpan maik perak dalam rumah tidak belanja pada jalan Allah. Akan kena azab pedih. Dia baca, baca ayat ni. Oh, Dia kata, tak simpan maik perak. Dinar itu wang mas. Dirham juang perak. Dia kata kalau macam tu, dia kata aku mola pada lah ni juga. Dalam rumah aku tidak akan bermalam. Duit emas ataupun duit perak, Dinar ataupun dirham tidak akan bermalam dalam rumah aku. Dia kata. Dan Abu Zar al-Ghifari. Dia bukan kata saja. Dia buat dandat tuan-tuan. Sampai Abu Zar mati, duit nak beli kapat pun tak ada. Oh, tu dia kata sahabat Nabi yang nama Abu Zar al-Ghifari budnyo dahsyatnya dia dengan ayat Quran ni dia pegang sampai tewat-tewat tu sahabat lain pun tak tu. tapi dia sampai macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian firman Allah yauma yufma fi nar jahannam pada hari dibakar azehnya pada neraka jahannam itu dinar itu. Mana-mana orang yang kedeguk bakir, duit sampai tak pernah tak pernah keluar zakat. Tidak pernah guna duit untuk tujuan sabi lillah, Tidak pernah bagi duit untuk tujuan sedekah, tolong orang dan sebagainya. Di hari akhirat esok. Yawma yufma alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat itu, dibakar atasnya pada neraka jahannam itu. Di nartirham itu. Dia akan dibakar dengan duit-duitnya sekali firman Allah fatukwa biha jibab jibab uhum tu wajunubuhum wa maka ditampal dengannya akan dahi mereka itu dan lambung rusuk mereka itu dan belakang mereka itu Duit di nabi dirahmah dia duk simpan tak keluar zakat tidak guna untuk nak tolong orang dan sebagainya tu esok di hari akhirat Tuhan bangkak sampai lebur bila duit ni lebur Tuhan ambil duit hak tengah duk lebur tengah duk mendidih ni tempet di dari dia tempek di rusuk dia tempek atas belakang dia dan diluah kulit mereka itu sehingga ditampai sekaliannya dan orang-orang ni semua di hari akhirat esok, Allah bagi jadi badan dia besar. Kita dah baca ada hadis ni di masjid kepala badan. Kita dah baca ada hadis cerita manusia. Apabila dia di padang mahsyad, dia masuk neraka esok. Tuhan jadikan dia ni badan besar sebentar Jabal Uhud. Dia kenal. Ada satu hadis lagi pula. Gigi geraham dia saja besar Jabal Uhud. Badan tak tahu sama mana. Dalam hati cerita, apa hikmah di sebalik Tuhan bagi jadi orang yang berdosa ni badan besar? Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya lagi besar badan, lagi banyak sakit yang dia nak kena tangguh Orang badan lebak, bila badan lebak kena bakau sakit lagi sadanlah banding dengan orang badan kecil. Badan kecil kena bakau sakit-sikit aja. Lagi luweh kulit lagi sakit. Kesakitan yang terpaksa ditanggung. Lagi teruk kesakitan yang terpaksa ditanggung. Maka orang, orang yang macam ni, di hari akhirat itu Tuhan bagi dia jadi besar dulu. Bila badan dia besar, barulah lepuk duit-duit mah, duit perak ni, di tempet di dada, di badan, di huzuk, dan sebagainya. Firman Allah SWT. Dan dikata bagi mereka itu, هذا ما كانت bi. Hada ma kuntum li'anfusikum maka inilah barang yang kamu simpan bagi diri kamu nah no? sambil tu tempek tu sambil kata nak no, ambil duit hang yang hang simpan sampai tahu keluar zakat itu ni pam bobot di dada macam tu fadzuku ma kuntum takmidun maka rasa dah oleh kamu azab barang yang kamu simpan itu ni, yani, harta mah yang dia kamu keluar zakat itu Dibakar ke dalam api neraka. Kemudian ditempik pada dayi empunya lambungnya dan belakangnya. Dan diluahkan kulitnya. Sehingga habis ditampal. Demikianlah diazabkan. Ya. Tentu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan maha Pemurah maha penyayang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tuhan juga. Bila dia marah, azab dia tak ada siapa boleh lawan. Kita jangan duk pandang Tuhan ni, pandang dari sudut Tuhan ni maha pengampun, maha penyayang saja. Kita kena tengok. Tidak kurang juga ayat dalam Quran cerita Allah ni syadidul a'iqah. Allah ni bersangatan balasan kalau dia balas. Betul. Allah ni maha pemurah, maha penyayang. Tapi ada orang Allah sayang, ada orang Allah murka. Orang yang Allah murka pula, Allah akan bagi azab dekat dia. Azab Allah bagi tidak ada azab seumpam so hatu di atas dunia ini. Azab Allah itu tidak ada tolok bandingnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna iddatasyuhur inda Allah ibna asyara syahrah. Ini dia namanya cerita lain pula. Ini cerita tentang bulan-bulan di dalam Islam kata dia bahawasanya bilangan segala bulan di sisi Allah itu 12 bulan setahun hmm? memang Islam mengiktiraf 12 bulan satu tahun fi kitabillah yakni pada kitab Allah luh makfud Tuhan dah tentu dah setahun ada 12 bulan sebulan ada 29 ada 30 hari seminggu ada 7 hari Allah subhanahu wa ta'ala dah tetap benda ni Yoma, Allah subhanahu wa taala, yang mencipta yang dijadi tujuh langit dan bumi. Minha empat bulan haram. Setengah daripada dua belah bulan itu empat bulan syahrul haram. Yang ni azul qada, azul hija, muharram dan rajab. Ini empat bulan dia panggil bulan-bulan haram. -bulan Maknanya dalam 4 bulan ni, dalam bulan-bulan zul zulhijjah, Muharram dan Rejah ni tak boleh pegang. Tak boleh buat benda-benda tak elok. Diharamkan sama sekali tumpah darah dalam bulan-bulan ni. Ini peraturan Tuhan. Peraturan. Perlu tuan, tuan Perlu ada peraturan. Kita kalau tak ada peraturan, tolong kabut dunia kita. Peraturan tu perlu maka demikianlah Islam dia main dengan macam-macam peraturan daripada sebesar-besar peraturan orang bunuh orang akan kena hukum bunuh balik atas jalan kifas sampailah peraturan nak masuk masjid dia suruh langkah mula dengan kaki kanan itu peraturan peraturan ni kalau sekiranya tidak dipatuhi kucar kacir dunia ni maka di antara peraturan Allah SWT Tuhan jatikan bulan-bulan haram dalam bulan-bulan ni siapa pun tak boleh buat lebih kurang kata dia bagi 12 bulan itu harinya 355 hari ha, dalam Islam dia ada 355 hari saja ikut kalender Islam ikut tafwim Islam setahun 355 hari manakala tahun Syamsiah? 365 hari. Ah ha. kiraan ikut matahari, macam kita duk kira kalendar lah ni 365 hari setahun. Tapi ikut bulan kamariah ikut kira bulan betul 355 hari saja. Jadi kurang setahun kamariah 10 hari daripada tahun syamsiah. Ha. 355 dengan 365. Maknanya Islam potong potong 10 hari. Itu sebab kita raya dia duk ubah-ubah. Kalau dulu raya bulan dua belas, dia memang duduk dua awal, dua awal, dua awal. Pasal apa? Pasal dia duduk potong sepuluh hari hmm. setahun, sepuluh hari setahun, sepuluh hari setahun. Dia main, dia main, dia main, maka raya kita akan berubah-ubah bulan. Begitu. Zalikat dinul qayyim falakaklimu fihinna. Demikian itulah. Haram empat bulan itu adalah agama yang betul. Dia Soal bulan-bulan di -bulan, bulan haram ni bukan soal kecil, ini soal besar. Siapa tak ikut tak betul, siapa ikut betul. Dia kata begitu. Maka jangan mengerjakan zalim pada dalamnya, yakni pada dalam empat bulan itu. Dalam bulan Zulkaedah, dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan Al-Muharram, dalam bulan Rejab jangan lebih buat benda-benda yang tak elok. Bulan lain pun tak boleh buat tak elok, tapi dalam bulan tu lebih-lebih lagi tak boleh buat tak elok itu maksudnya saya takut segera salah faham pula oh dia kata 4 bulan ni tak boleh bulan lain cantik kan ya, nampak Jika nak buat orang pula tak boleh ha? bulan apa pun Islam suruh kita ni jaga jangan duk buat tak elok tapi 4 bulan ni lebih-lebih lagi kena jaga begitu Firman Allah, anfusakum akan diri kamu yakni dengan maksiat. Jaga diri jangan sampai sampai kamu buat maksiat. Maka bahawasanya sebetul besar dosa mengerjakan maksiat dalam 4 bulan itu. Dalam 4 bulan ni kalau buat maksiat sangat besar dosa Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa qatilul mushriki nakafa kama yuqatilunakum kaf. Dan peranglah ulimu, wahai orang-orang Islam, akan seradakan pihak musyrikin itu sekaliannya. Seperti barang yang perang, mereka itu akan kamu sekaliannya. Islam suruh, apabila kita ni dihimpit, kita ni ditindak, kita ni ditekan, kita ni dibuat sampai teruk-teruk, jangan ada di kalangan kita ni yang hilang semangat jihad. Bila tak Mesti kena ada dalam diri kita semangat benci kepada orang yang duk hina Islam. Kena ada. Kita tak suka tengok kuasa kaptang dunia. Dumai tu buat lebih kurang dekat orang Islam, nyawa orang Islam lebih murah daripada nyawa ikan bilik. Dia nak bunuh bila dia boleh bunuh, dia nak bom bagi mati sedet, 2-3 ribu orang dia boleh buat. Setidak-tidaknya dalam hati kita kena ada satu perasaan benci kepada kezaliman yang dibuat oleh orang yang menjadi musuh Islam. Kena ada perasaan tu. Quran tu Nabi kata man la yahtamu bi muslimin falaysa minhum Nabi kata siapa di kalangan orang Islam ni sampai tak ada rasa nak ambil berat kepada masalah yang melimpah orang Islam lain falaysa minhum dia bukan daripada kalangan mereka dia bukan orang Islam dia tengok orang Islam dia kena bunuh di sana sini tak berasa apa tak berasa apa. Dia kata pihak-pihak pada muka yang mereka kenal. Kalau sampai macam ni. Nabi kata falaysa minum. Dia ni dah tak ada dah. Ha? Semangat jiwa Islam dalam diri dia. Farman Allah. Wa'alamu anna zaha ma'al mutaqim. Dan ketahuilah lah ulemu. Bahawasanya Allah Ta'ala itu. Serta orang-orang yang muttaqin Yang ni orang yang, yani yang takut Allah. Junjung segala suruh Allah. Dan segala tegak Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan sentiasa jaga orang yang bertakwa. Ayat sudah kita tengok banyak kali. lah Dalam perang badar Allah hantar bantuan tolong Nabi walaupun Nabi sikit. Bulan lepas kita baca cerita perang Hunain. Dalam perang Hunain, serupa juga Allah hantar bantuan. Dan Nabi tunduk Cekak patiah segenggam, Nabi Perwih patiah pergi dekat musuh. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala musuh yang ada ribu-ribu orang tu. Patan dengan segenggam patiah tu aja. Masuk dalam biji mata ribu orang musuh. Itu bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat, ada takwa Allah bantu. Kalau tidak ada takwa Allah tidak bantu. Macam tu aja. Firman Allah. innama tu bukan annamana dia silap buat bagi tu innaman nasi'u nasi'u tu bagi innaman nasi'u ziyadatun fil fil kufri yudillu biin ladhina kafaru yuhilunahu aaman wa yuharrimunahu aaman liyuwati'u liyuwati'u tu bagi liyawti'u 'iddata ma harramallah fiyuhillu ma harramallah hanya taakhir bulan syahrul hurum kepada bulan lain itu bertambah kepada kufur itu tak boleh tuhan dah kata bulan-bulan haram itu ialah dzulqa'dah dzulhijjah almuharram dan Arjah. tuhan kata ini empat bulan-bulan haram oleh kerana dia nak perang juga dalam bulan Zulqa'adah. Maka dia genjok bulan haram kepada bulan lain. Tindakan menggenjok bulan yang Allah tentukan kepada bulan lain. Itu tindakan yang boleh membawa kepada kufa. Makna dia apa? Makna dia dia pindah hukum Tuhan. Tuhan dah jatuh hukum. Bahawa bulan Zulqa'adah, Zulhijjah, Muharram, Rejam. Itu bulan haram. Itu hukum Tuhan. Dia ubah. Dia ubah. Dia boleh jadikanlah tak boleh ubah hukum Tuhan. Menyesat Allah taala dengannya akan segala orang-orang kafir Arab yang menghalal mereka itu akan dia setahun dan mengharam mereka itu akan dia setahun supaya beri muafakah bilangan barang yang telah haram oleh Allah Subhanahu ta Tak boleh. Orang kafir dulu boleh kerana 4 bulan tu bulan haram dia boleh ubah. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kata bulan Muharram tu bulan haram Tak boleh perang Tak boleh tumpah darah Tidak boleh buat benda tak elok Dia pergenjah bulan haram pi kepada bulan safar Maka Muharram tu dia berkata tak apa, Boleh perang dan sebagainya Esok safar kita buat Dia buat lagu nak kawar semayah Ada sebahagian daripada kita ni Buat kerja macam tu Saya kata tak tak nak, nak semayah Aku tak apa lah balik lagi Tuhan dah tentu dah semayang asap masa dia bermula daripada bayang-bayang lebih panjang. Daripada daripada tanda dia sehinggalah kepada huruf matahari. Itu masa semayang asap. Tuhan dah tentu dah. tu masa semayang asap. Dia pergi Dia saja. Saja ubah. Di buat semayang asap dalam waktu marah. Saja ubah masa tu kalau saja dengan niat nak ubah. Ketentuan Tuhan. Boleh jadi berdasar besar, boleh jadi kat niat Kalau niat nak ubah, Tuhan kata waktu azam ialah sekian masa sampai sekian masa. Dia niat saja nak ubah. Kalau dia niat saja nak ubah masa Tuhan tentu tak apa-apa, dia nak buat masa dia sendiri. Boleh jadi kat piang, saya dengar. Tak boleh. Kalau dia tak semayang, dia berdosa. Jangan duduk yang dalam hati dia. Aku saja nak ubah masa Tuhan buat ni tak sesuai. Aku nak buat masa lain yang aku rasa lebih sesuai. Tak boleh macam tu. Kerana kita mengubah keputusan Tuhan. Begitu. Maka menghalal mereka itu barang yang Allah Ta'ala haram Yang di bulan syahrul hurum 4 bulan telah, ten, telah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala haram berperang dan berbunuh padanya Aman ara. Maka apabila berperang mereka itu umpama bulan Muharram yang haram berperang Maka mereka itu tak haram itu kepada bulan Fafah Nampak? Kita kata Tuhan kata bulan Muharram tak boleh berperang Dia nak berperang juga dalam bulan Muharram dia tolak bulan haram tu bi ke bulan apa? Dia ubah masalah tuhan kata. Tuhan kata bulan muharram bulan haram. Dia tolak tapi kalau dia ubah masalah tuhan pilih dia pilih dia lagi pandai pada tuhan. Tak boleh macam tu. Tuhan dah tentu dah hukum kata orang yang berzinah ialah sebab syaitan dia ubah. Dia ubah dengan yang tidak kata Tuhan yang tak buat. Tak sesuai lah ni. Ha, ah, jahatlah ni. Tak boleh macam tu. Kerana itu keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan kena bantu. Begitu. Dan jika berhajat lagi perang, maka dia tak akhirkan pula kepada Rabiul awal Dia perang dalam bulan Muharram. Dia kata dalam bulan haram dia tolak pergi dekat Sabah. Tiba-tiba perang tak habis. Masuk sampai bulan Sabang nak perang lagi. Dia tolak pergi. Rabi'ul Awal pula. Dia boleh diubah keputusan Tuhan. Tuhan dah kata Muharram itu bulan Haram. Dia kata tak dia ubah Sabang. Dia ubah kepada Rabi'ul Awal. Ini kerja orang kafir Quraysh dulu. Maka dia kata takhirkan kepada Rabi'ul Awal. Jadi abak benda itu. Maka takhir itu maka taakhir itu yang bertambah kepada kufur mereka itu dia. Pihak buat kerja ubah-ubah hajah -ubah, kata ni boleh jadi kufur dia kata. Seperti ubah puasa Ramadan pi kepada bulan lain sebab kena waktu panai. Macam kata Allah ni, bulan Ramadan tengok-tengok mai musim kemarau. Bila mai musim kemarau dia kata taruhlah oh, kalau nak puasa bulan ni bulan kemarau ni dia kata. Jenuh kita dah agak ni. Tak apalah kita panggil semua pekat masyarakat. Ulama' ulama kita semua masyarakat. Kita tunaklah bulan-bulan ni kita nanti musim hujan. Oh kita buat. Oh uh, boleh duduk masyarakat pula ubah oh, hukum Tuhan. Oh jangan tu buat kerja macam ni. Dia kata buat macam ni salah. Maka bertambah kufur sebab ubah hukum Allah. Bila -bila dan tengok dia ulang berapa kali bertambah kufur dengan tiba ubah hukum Allah mengharam dia apa yang menghalalkan oleh Allah ia apa yang mengharamkan tiada -tia ibadah ada waktunya jika diubah tiada jadi ibadah lagi kufur namanya tu dia tiga kali dia ulang Tuhan dah kata macam tu macam tu Tuhan kalau Tuhan kata waktu subuh mula daripada sekian masa sampai sekian masa itu waktu subuh jangan tu Tuhan kata, Zohong mula daripada sekian masa sampai sekian masa, itu waktu yang Tuhan kata, tak boleh ubah. Apa juga benda yang Tuhan kata, tak boleh ubah. Tuhan kata, subuh dua rekaan, dua rekaan, tak boleh ubah. Barang siapa ubah, maka bertambah kufur dalam diri dia. Firman Allah, Zuyinalahum suhu amalihim. Maka diperelok bagi mereka itu akan amalan mereka itu yang jahat dengan dihiasi oleh syaitan. Disangka ubah hukum Allah itu baik, padahal hilang dan tinggal segal yang dan tinggal kepadanya hukum nafsu semata-mata. Dia tidak ingat, dia modify hukum Tuhan itu bagaimana ubah-ubahnya tak Tuhan kata orang yang ubah hukum Tuhan ni orang ni ikut nafsu di mata-mata maka dia wajah kena azab Allah SWT ta tak boleh Tuhan. kita bila baca yang ni semua kita faham kita faham apa yang Tuhan dah putihkan sebagai hukum tu Afwa Tosus Afwa cakap pandai mengajik tinggi tapi nak ubah tak boleh mengajik tinggi mana pun di sisi Allah ilmu kita ni illa qadilat kita mengaji mengaji agama mengaji agama sampai dapat ijazah sampai buat master sampai sampai bisa buat phd dah phd dah habis lagi kursus macam-macam dalam bidang agama juga jangan ingat kita lebih pandai agama daripada tuhan jangan ingat ha tuhan kata tepat hang mengaji tinggi mana pandai macam mana pun tak boleh ubah atuhan tuhan kata. pasal apa pasal tuhan kata dan wa qutum min al ilmi illa qalil aku tak bagi ke manusia ni ilmu melaikah aku bagi tu sikit aja sikit jangan ditunjuk pandai dengan Allah subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sila. firman Allah wa'allahu la yahlil qawmal kafiri ha? dan Allah ta'ala tiada hidayah dia akan juga dalam qawm yang kafir Tuhan tak akan bagi petunjuk kepada orang-orang kafir dia masuk pula dia kata cerita tentang perang habuk dan turun tak kerana suruh nabi sallallahu alaihi wasallam akan manusia kepada perang tabuk. ayat anak main ni ayat 38. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita tentang kisah perang Tabuk. Perang Tabuk dia kata berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, 9 tahun Nabi duduk di Madinah berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku dalam bulan Zulrajab. Berlaku dalam bulan rejah Bulan haram Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladina amanu Ma lakum iza qila lakum unfiru fi sabilillah Fakaltum ilal as Wahai segala orang yang beriman Apa kerana kamu Apabila dikata bagi kamu Keluanglah kepada perang sabil itu Berlambat-lambat kamu kepada bumi setahu Dan duduk padanya. atas tuya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala kata ya ayyuhallanina amanu wahai orang yang beriman. Pasal apa apa jadi macam ni? Bila datang panggilan jihad, ajak kamu pergi berperang dalam satu perang yang dinamakan perang tabuk. Ampa duk buat lambat, duk buat slow, duk buat duk tujuk macam tak minat nak pergi. Pasal apa apa jadi macam ni? Tuhan tak minat macam ni. Tuhan seolah-olah nak melahirkan rasa pelik dengan sikap orang yang beriman kata beriman orang ajak pi perang duk buat lambat duk buat galik duk buat cari pasal duk cari alasan duk tak mau pi. Pasal apa kamu jadi macam tu? Firman Allah araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu lambat ni kerana kamu terlalu redha dengan hidup dunia sebagai ganti akhirat? Adakah hamba wajib ajak pi perang Tabuk? Nabi ajak pi perang Tabuk, hamba tu buat tak hobi. Pasal apa hamba jadi macam tu? Adakah hamba jadi macam tu kerana hamba selesa sangat dengan dunia sehingga tak mau nak pergi berperang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keselesaan ni pun bahaya. Ker keselesaan ni pun bahaya. Kita nak main mengaji pun halangan kita keselesaan. Yang menghalang kita main mengaji ni bukan ada apa-apa. Yang tak main mengaji ni bukan pati posa Syabat. Yang tak main mengaji ni bukan pati posa Syabat. Kau kata posa Syabat buka posa letih. Lepas tu nak main. Bukan pati posa Syabat. Tak main mengaji ni pati selesa. Pati selesa duduk di rumah. Nak banding duduk di rumah dengan duduk sila di masjid. Selesa duduk di rumah. Maka keselesaan menghalang kita daripada main mengaji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata aradhiitum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu ni terlampau redha, terlampau selesa dengan hidup dunia, maka kamu tak berapa gelut dengan akhirat? Tuhan tanya macam tu. Fana matahul hayatid dunya fil akhirah inda qadi. Maka tidak kesedapan hidup dunia dengan nisbah pada hidup akhirat itu melainkan dikit sangat. Tuhan kata kalau Allah kata duduk di rumah tu selesa sangat. Allah. Tuhan kata keselesaan tu tak ada apa kalau nak banding dengan selesa syurga itu ni. Tuhan kata. Kalau hamba duk rasa duk di rumah tu selesa sangat sampai tak mau pi mana dah nak duk di rumah tak mau pi mana silap Tuhan kata pasal apa keselesaan yang hamba duk rasa dekat dunia tu selesa yang hamba rasa sangat-sangat selesa tu kalau banding dengan syurga sikit sangat selesa di rumah ni di syurga itu keselesaan yang hakiki begitu kerana lazat dunia bercampur dengan bala dan kesusahan Tiada bersih Ni'mat akhirat bersih Tidak bercampur bala ataupun dukazina Itu dia Atas dunia ni selesa macam mana pun Ada benda yang kacau kita Buat rumah besar, duduk selesa dan sebagainya Macam mana punya selesa pun telah bagi sakit Sakit, duduk rumah elok, aku sakit nak buat apa Selesa dunia ni dia tak selesa sebenar-benar selesa Sebaliknya selesa yang bercampur dengan balak, dengan ujian dan kesusahan. Tengok rumah besar macam istana dan sebagainya. Dalam rumah macam neraka. Balik ayah bini balik pinggan berang. Ya Allah. Siapa aku tak tahu. Diri sendiri tahu. Bahagia kalau dia duduk dalam rumah yang orang kata selesa. Balik rumah. Tak balik pinggan pun. Sampai-sampai. Terwih. Dia buka volume 15 terwih mengaji mengaji mengaji dia kata tak illa kita baru balik mengaji. Baru buka pintu rumah masuk-masuk ah masuk. dia kata dah balik dah ustaz kita no. Dia buat seli dulu Kita buka ustaz dia duk panggil kat kita ustaz. Pergi kita dulu mengaji malam-malam kan. Kita balik-balik dia kata baliklah ustaz kita no. Dia duk buat perli main macam tu. Kita rasa bodoh. Selingo ni bukan to siung siung siung dia duk main lagu tu kan ingat-ingat aku ni dulu pergi mengaji dulu suruh sabar ni kalau tak sabar jadi lempang dalam malam air bahagia aku mana ha? kalau jadi macam tu rumah ni tak saya kira lah orang tengok kalau luang orang kata dia nisakan dah hakikatnya tak bahagia hakikatnya tak bahagia inilah yang Quran nak kata selesa hatiah dunia ni selesa yang bercampur dengan balak dengan ujian dan selesa yang bercampur dengan sedikit kesusahan ada dia bagi duit ringgit jenuh, dia bagi rumah elok, dia bagi keselesaan, jilam apa semua pun beli, hadi haipot, luang neribunya dan sebagainya. Semua elok. Anak dia bagi jantung belugang seorang. Okay. Dia bagi anak jantung belugang seorang. Melengung kita ni. Melengung kita ni. Duit banyak pergi jumpa ni, bukan jumpa doktor kerajaan ni, pergi jumpa di hospital swasta ni pergi jumpa kita hadap dekat doktor tu berapa you nak cas you cas bagi selesai masalah sakit anak air ni doktor kata apa? dia kata bukan masalah berapa banyak duit ada. masalah penyakit ni tak boleh berubat pening kita tu lah tadi dia bagi keselesaan dia bagi macam-macam dia tarik satu benda dia tarik itu jadi duri kat kita jadi duri keselesaan yang banyak tu duri satu aja. cucuk tu sakit ni hilang selesaan banyak tu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata Tuhan kita ni. Dia bagi tahu dah benda ni dalam Quran. Dia bagi tahu dah. Dia suruh kita baca Quran. Dia suruh kita baca tafsir Quran. Dia suruh kita lepas baca Quran, lepas baca tafsir Quran. Renung balik apa yang Tuhan kata ni. Kita nampak. Sebiji benda tu kena ke kita. Nampak? Maka orang yang masuk syurga hari-hari bertambah suka, bertambah muda, bertambah elok dan bertambah lazat. Sedangkan dia kata dunia akasnya, akas maksudnya sebaliknya. Orang hidup dalam syurga ni Allah, orang tak dok susah hati langsung, langsung tak susah hati, sakit tak dok langsung. Dok dalam syurga ni melengkah hari ini dengan esok-esok lebih banyak lemah pada hari ini. Esok dengan lusa Lusa lebih banyak nekmat daripada esok Dia dukme nekmat ni tak korang Malaikan bertambah Bertambah Bertambah kita tak tahu sampai bila Baru nak habis nekmat Tuhan bagi ni Tuan-tuan baca dalam hadis Qudsi Allah ceritakan tentang ahli syurga yang dah duduk lama dah dalam syurga yang terima ni'mat hari ni esok-esok lebih baik pada hari ni terima ni'mat lusa-lusa lebih baik daripada hari esok, hari-hari duduk hari-hari ni'mat duduk tambah tiba-tiba dah lama dah duduk dalam syurga dalam keadaan ni'mat duduk tambah hari-hari tiba-tiba Tuhan main jumpa dia Tuhan kata dekat dia, kamu reza tak dengan apa yang aku bagi dekat kamu ahli syurga ni kata, aku reza ya Allah, aku sangat reza Tuhan kata, aku nak bagi lagi satu ni'mat dekat kamu, ni'mat ini kemudian kepada segala ni'mat yang di, yang diterima oleh ahli syurga Terkejut ahli syurga ni. Dia kata ya Allah ada lagi kah ni'mat yang lebih daripada aku terima lah Ni ya aku terima lah ni aku tak boleh nak cerita dah Macam mana ada lagi kah yang lebih ni'mat daripada ni'mat ni Tuhan kata ada Apa dia? Dia kata Tuhan kata kerezaan aku Nak perang tak tia lah Tapi dekat tu lagi jauh beli tu lah. Kemuncak kepada ni'mat bagi ahli syurga ialah kerezaan Allah. Tuhan kata, aku bagi kerezaan aku dekat kamu, tak ada apa dah kamu perlu dalam dunia ni Kerezaan Allah itu adalah ni'mat yang sining. Tak boleh pilih. Muslimin hmm. dan muslimah yang dirahmati Allah sekalipun. Nak dapat kerezaan Tuhan, bukan senang. Itu cerita dia, bukan senang nak dapat kerezaan Tuhan. Itulah yang dikatakan syurga Allah SWT, dia kata akas dengan dunia, sedangkan dunia sebaliknya, hari ke hari macam-macam jadi. Kemarin kita ada lima masalah, hari ini jadi lima belah masalah. Malam ni tak tidur, duk fikir macam mana nak selesai lima belah masalah ni, tak boleh tidur, fikir, fikir, atok, atok, piatok, macam-macam esok hal 15 turun tinggal 7 kita berasa lega dah sikit berasa apa? daripada 15 dah jadi 7 berasa lega dah tak ada nak petang dia main 20-20 masalah ini yang kata dunia hari-hari ada masalah kita tak cari masalah orang-orang cari masalah <tipun> sampai ya? minta kita duduk jalan tu kita ni punya cermat ni siapa tak kenai kata kita cermat bukan dekat cermat bawa kereta sampai berhenti orang turun kita turun sama pi retuk basiah punya cermat Tapi orang takut nak naik kereta kita punya cermat ni bukan takat cermat takat nak masuk simpang bagi signal tengah kilometer lagi bagi signal dah buka tingkap gawang tangan wang we wang nak masuk kanan punya cermat bawa kereta ni kita punya cermat dibuka setakat macam tu. Sampai penumpang turun, kita turun sama. Eh, dia kata awak turun berlebar. Tak, tak... tak apa, tak apa, tak apa. Ambil petuk bajak. Allah buat sebab. Tentu-tentu. Aku tahu tak ada lah. Punya cermat kita macam tu. Dalam petuk bajak, kawan-kawan lenggang punggung rita. Kena juga. Kena juga. Kita tak cari pasal pun dengan orang. Kawan yang bermain. boom kata belakang tengok-tengok. indu tengok. Indur membutuhkan. Itu kata masalah dalam dunia ni. Tak ada, tak ada sentang lah. Mesti ada masalah. Kita tak cari masalah. Orang mencari masalah dengan kita. Masalah ada. Maka itulah dunia. Selesa macam mana pun ada ujian daripada Tuhan. Yang ujian itu mengusir keselesaan tadi. Begitu macam Tabuk itu dia kata antara Syam dengan Madinah dia kata kedudukan yang dikatakan Tabuk tempat berlaku perang ni dia terletak di antara Syam dengan Madinah <coughs> terletak di antara Syam dengan Madinah 14 merhalah satu merhalah 8 farsah satu farsah 3 mil kemudian daripada balik perang Hawazin waktu itu kena rau picik belanja dia kata ni yang kata berlaku perang tabuk ni satu tabuk tu jauh daripada Madinah Nabi duduk di Madinah dengan sahabat-sahabat semua ni duduk di Madinah perang ni nak jadi di tabuk daripada Madinah nak pergi Taghub tu jauh nak ajak orang pi perang satu tempat yang jauh oh masjid-masjid itu sah kan takat-takat kata malam ni jok kita pergi mengajir di Sebenang Jaya Sebenang Jaya boleh lagi kan dia kata esok pula telefon jok malam ni pergi Alotah Alotah Al tak panggil je kala. lepas ni jok dia dah berasa matah nak pi saja pun makan tengah dua jam tak nak balik tengah dua jam doh sana oh dia kata tak boleh balik lewat kan Ha, kita dah rasa berat lah padahal pinak reza pinak balik pun nak reza bukan kita pinak reza balik naik upik pi pinang pinak reza balik nak reza tu pun dia dah rasa payah lah ni nak ajak pi perang bukan nak ajak pi mengaji bukan nak ajak pi dengan ceramah, nak ajak pi perang perang ni makna kata mungkin boleh balik mungkin mati sana lepas tu pula nak pergi jauh apa jadi kepada sahabat-sahabat apabila Nabi ajak pi perang tabuk ni dia baru nampak tabuk ni jauh Pih pula nak kena tabuk pulak ni si perang tabuk ni. <gulau> dia kata payah dah macam tu. Pulak lagi ditakdirkan Allah berlaku perang tabuk ni waktu tu penarau. Dia kata waktu panas. Tuan-tuan kita sini panas pun tak tahu. Ni pula panas di padang pasir. Allah puan kebaikan. Kita sini pun panas ni. Kipas angin ni tak tahu. Bila yang tutup suih tak tahu. Duk mutik ni sedia. Tiang malam, tengah hari, pagi, petang, tengah malam, selek kipas angin tu mulin. Kipas angin tu kalau boleh, cakap lah, tak tahulah apa dia nak kata kat kita. Dia kata, dia baca pantun. Huh? Limau perut, tiga perangkai, bunyi. Bunyi di kipas angin tu, limau perut, tiga perangkai, api kita. Dia kata, buta perut, dia kata, aku pun makhluk juga, larat, duduk putih pagi lah, rehat sama kipas angin. Tapi apa, kedaya panas, panas, tak boleh tahan. Duk di Malaysia ni pokok keliling ni pun di saplai udara sejuk kan kita pun kita tak tahan panas sahabat Nabi di perang tabuk Tengah padang pasyah Jauh perjalanan daripada Madinah Kita nak abang ni apa? Nak abang kata supaya kita tak berasal Kita tak, berasa, tak pandang red, rendah kepada sahabat Nabi yang tak diperang Ni benda-benda yang menghalang mereka daripada, daripada pi ni Kemarau masa tu, Picit belanja, payah belanja maksudnya zaman inflasi. Zaman inflasi. Barang ni cukup bernilai tinggi. Bukan? Barang ni cukup mahal. Pasal apa? Pasal barang sikit, orang yang nak pakai ramai. Barang jadi mahal Ini keadaan sebelum berlaku perang dagang. Maka sebab itu jadi berlambat-lambat. Sahabat-sahabat ini adalah tentera 30 ribu dan katakil 40 ribu. Maka berangkat Nabi SAW dengan tentera ini dan ketinggalan 10 kabilah ini akhir perangkat Rasulullah SAW. Maka menggemar Nabi SAW akan orang-orang kaya dengan nafkah. Maka mullah yang bersedekah itu ialah Abu Bakar. Dia beritahu. Ha, dalam ramai yang pergi 30 ribu ada pendapat kata 40 ribu orang tentera masih ada lagi 10 kabilah yang tarik diri tanggung. Tanggung. dengan seribu satu alasan dan dia bagi tak apalah Nabi SAW pirlah dengan 30 ribu ataupun 40 ribu orang tentera Nabi berperang di tabuk ni oleh kerana masa tu ekonomi teruk inflasi Nabi pun minta kepada sahabat-sahabat yang kaya-kaya Supaya keluar duit sikit Untuk nak belanja perang Maka mula-mula orang yang bersedekah Ialah Silina Abu Bakar Dengan sekalian hartanya 400 dirham Dia pun ada 400 dirham saja. Dia bagi semua <tuh -tuh, Kita tak boleh nilai amount Kita tak boleh nilai jumlah Satu orang bagi derma 100 ribu dengan satu orang bagi derma seratus ringgit Islam tidak kata hak bagi seratus ribu itu lebih baik daripada hak bagi seratus ringgit Islam tidak kata macam itu Sebab Islam tengok hak dia bagi itu mewakili berapa persen daripada harta dia Kalau satu orang yang ada duit satu juta Dia bagi seratus ribu ha, Tak ada apa-apa lah Begilah kecil lah, persen kecil Berbanding dengan orang yang ada dua ratu ringgit Dia bagi seratus ringgit dia bagi 50% Maka Islam dia tidak tengok jumlah Dia tidak tengok amount Berapa dia ni bagi Dia ni bagi 100 ribu Dia ni bagi Islam tengok Orang tak sanggup bagi itu banyak mana Kalau dia sanggup bagi semua Saya ingin bagi 400 dirham 400 dirham bukan banyak Tapi 400 dirham itu adalah Semua duit Saya ingin bagi Dia bagi 400 dirham Bukan 400 dirham Tapi dia bagi semua maka Sayyidina Abu Bakar mendahului senarai penerima ringan daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab dia sanggup korban semua halta dia begitu baik, dia kata dan Sayyidina Umar setengah daripada halta Sayyidina Umar bagi setengah berapa tak tahu tapi banyak adu-adu dia potong setengah lagi begitu dan Abdurrahman bin Auf dengan seratus uqiyah satu uqiyah sama dengan 40 jerah jadi, jadi berapa 100 satu 1 uqiyah 40. 100 kali 40 kan? 100 kali 40 jadi 4,000 dirham. Saya nak ambil bagi 400 dirham. Abdul Rahman bin Auf bagi 4,000 dirham. Dia bagi. Abdul Rahman bin Auf memang memang kenal. Dia satu orang sudagar kaya pada masa tu. Abdul Rahman bin Auf dia bagi 4,000 dirham. Dia bagi. Dia kata, Dan Sayyidina, Sayyidina Al-Abbas dengan harta yang sangat banyak. Al-Abbas ni bagi lagi banyak. Tuan-tuan, kita dah baca dah tafsir. Cerita tentang Al-Abbas dulu. Dalam perang apa yang dia kena tawan dulu ni. Ha? Yang sampai Nabi SAW sayang dekat Al-Abbas. Sebab menangkap dia. Masa tu Al-Abbas belum lagi masuk Islam. Tapi Nabi bagi satu. Macam satu privilege. Macam bagi satu keistimewaan dekat dia. Sampai Nabi besar. Nabi kata depan Sidi Naumah, Nabi kata takkanlah ada orang nak buat pak penakan aku. Nabi kata macam tu. Dan benda tu sampai dekat orang hadut jaga tu, tempat tahanan Al-Abbas. Bila dengar-dengar, dia kata aku tak peduli. Pak penakan Nabi dah, adik beradik Nabi dah apa-apa. Kalau dia lawan Islam, dia kata aku akan hantam dia semacam semacamnya cakap dia ni patah balik sampai dekat Nabi Nabi sangat duka cita Nabi sangat duka cita bukan soal adik beradik Nabi pertahan tapi Nabi Allah dah beritahu dah dekat dia Al-Abbad ni satu hari masuk Islam bukan sedangkan masuk Islam dia akan jadi tenaga utama yang memberi kekuatan pada Islam jadi Nabi nak jaga Al-Abbad ni orang kata faham dia kata Nabi Nabi ni berat sebelum dan adik beradik dia bagi keistimewaan akhirnya cerita dia Al-Abbas juga tengok dalam perang Tabuk. Dan Sayyidina Al-Abbas dengan harta yang sangat banyak. Dan Sayyidina Osman beri persiapan perang. 10 ribu orang. Dia bagi 10 ribu harba hamli untuk turun ke perang. Dan juga belanja atasnya 10 ribu dinar. Dia bagi duit cash pula 10 ribu dinar maka tiada belanja seorang yang lebih besar daripada belanjanya hmm. tak ada siapa lah boleh lawan belanja yang dikeluarkan oleh Sayyidina Osman bin Afqad dialah orang yang bagi belanja paling besar dalam perang tabuk. dia kata, dan perempuan-perempuan dengan tiap-tiap barang yang kuasa daripada pakaian mat mereka itu orang perempuan dia pun tak ketinggalan rabah-rabah tengok ada kalung di tengkuk orang kaya kalung tu bubuk sebagai nak buat belanja perang Tengok-tengok ada cincir meh di jari. Cabut cincir meh buruk guna untuk belanja perang. Begitu. Dan adalah kuda 10 ribu. 10 ribu. Dan unta 900. Dan tinggal di Madinah. Muhammad bin Maslamah Al-Ansar. Sebagai ganti Nabi jaga Madinah. Nabi pimpin sentera diperang. Nabi latiak seorang. Iaitu Muhammad bin Maslamah. Dia di jaga Madinah. Maka bendera yang besar diberi kepada Sayyidina Abu Bakar. Bendera hak paling besar bagi Sinaubakang pegang dan diberi bendera-bendera kepada segala kabilah Arab sampai ditabuk dia dah jumpa terung sampai sampai di sana musuh Pilih tak ada tu yang jadi dalam perang maka balik sekaliannya tu dia pipi tak jumpa masa round mall round pertama sampai sampai tak ada tentu ingatan nabi ada sebut nabi kata al har muhida kita ni tak boleh bohong tak boleh cakap bohong tapi dalam beberapa ke keadaan diharuskan bohong. Di antara keadaan yang dibenarkan kita bohong ialah dalam perang. Sebab apa? Pasal nabi sebut sendiri. Nabi kata al-harbu khida'. Perang ni adalah penuh dengan tipu muslihat. Terik. Tipu dalam perang tidak salah. Kita ni tentera anak turun ni 10 ribu Kita saja sebarkan satu berita Supaya orang akan bercakap Kata kita ni 100 ribu Berita yang disebarkan kata kita ni Tertera ada 100 ribu Itu berita tipu Itu bohong Tapi bohong tu dibolehkan oleh begam Sebab apa? Sebab tujuan Nak bagi satu Satu Apa orang kata Satu kegerunan secara psikologi kepada musuh musuh dengar, dengar oi tertera Islam 100 ribu dia dah lemah semangat dah, pasal apa? pasal kita ada, kita ni cuma ada 20 ribu ajar, nak lawan dengan dia pasal ribu dia jadi lemah semangat al-harbu khidah ayah ni yang Saddam Husayn tu buat dalam perang dia dengan Amerika dulu ni tak dia buat dalam kelam kaput tu dia dan buat lagi sekat tiruan bubur hati padang pasyid. Kafe terbang, dia pejuang Amerika ni main-main-main nampak dia Dia ingat kau yang ni tempat pengkalan tentera Tentera Iran Tembak peluru berpandu turun gedung-gedung-gedung-gedung Tengok-tengok tak ada apa Kaitan dia nak mampu ya. Tak ada apa, bukan kaitan dia Tembak gedung-gedung Satu peluru harga sampai juta Satu peluru dia tembak dia luncuk Harga juta, harga ratus ribu Dia tembak tu tembak ketah dia tak sakit hati dia macam mana lepas-lepas tu daripada daripada pihak dia pihak perisikan dia bagi maklumat kata sebenarnya kita tembak tu adalah berita kebaik tiruan bukan berita kebaik hatuk kepala pergi ke batu pengilin ketung-betung-betung kalau hatuk pergi ke tindin tak apa dia hatuk pergi batu pengilin dia lagi punya duk perang lepas dia apa lepas dia dia pakai peperangan itu penuh dengan tipu daya oh dia kena pandai macam tu kita tak boleh pakai riang. Kita nak pakai riang ni, kita tahu mana-mana sangat kita kena pakai akal. Islam ajak macam tu. Ferman Allah, illa san illa illa tanfiru yu'azzibukum 'adaban alima jika tiada kamu keluar pergi berperang nah saya mengazab akan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab yang sangat sakit pada hari akhirat dunia siapa yang tak pergi perang ketika nabi ajak pergi perang dalam perang tabuk depa akan kena azab yang lebih daripada tuhan Firman Allah, "Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu shay'an wallahu ala kulli shay'in Dan Tuhan Allah akan kaum yang lain daripada kamu sebagai gantinya. Tuhan bila dia dah tengok ni hamba dia dah ada ada di muka bumi ni, semua dah tak sanggup nak mempertahankan agama dia. Tuhan akan buat mai satu wabak bagi mati buang aduh-aduh ni. Tuhan yastabdil qauman gairakum. Tuhan akan ganti satu kaum lain selain daripada apa nak hujung ni. Tuhan dah bagi amarah. Mana-mana pun Umat manusia ada ada kalau semua pakat tak mau nak buat kerja ugangan. Allah kata, taruh pun tak. ada guna apa. Perang-perang saja bukuan ni. Tuhan bagi mati habis semua ni. Tuhan akan ganti kaum lain sebagai ganti kepada kaum yang penakut ni. Dan tiada mudarat kamu akan dia, yang ni akan Allah sikit. Manusia sekali-kali tak boleh memudaratkan Tuhan. Sekali-kali kita tak boleh mudarat Tuhan. Kita pakat satu Malaysia ni Satu Malaysia kita pakat tangan semayang semua Tuhan tak ada ubi apa-apa mana Tuhan langsung tak ada ubi Satu Malaysia hang, Telefon aku aku Telefon aku ni Esok subuh kita tunggu semayang semua Apa punya gila Berjadi macam tu hang, Telefon aku ni mai kita pakat-pakat Tuduk kita mogok dengan Tuhan Kita tunggu semayang subuh semua pagi esok Pagi esok ingat eh? Jangan semayang subuh Masjid masjid dia arahkan tutup besok. Ada kebocor. Dia ingat bila dia buat lagu tu Tuhan tergugah Tuhan takut eh buat ni berkata mau sembahyang. Dia tu ingat lagu tu Tuhan habaq. Tuhan habaq dah awal-awal wala tadruhu syai'a. Ah. kadang hamba tak boleh bagi mudarat aku sikit pun. Tak apa Tuhan? Tuhan tetap dengan sifat istighna dia, dengan sifat kaya dia, Tuhan tidak berhajat kepada siapa-siapa untuk sembah dia. Orang yang tidak sembah dia akan binasa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa begitu dia kata ataupun tiada mudarat kamu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pun kerana Allah taala akan menolong dia kalau nabi ajak depa semua pakat turun dalam perang tabuk kalau nabi ajak semua pakat turun dalam perang tabuk semua pakat tak mau turun nabi turun seorang nabi turun seorang pun Tuhan kata aku pelihara nabi Hampa hak tak turun dengan nabi hampa akan dibinasakan. Tu dia. Tuhan kata seperti macam tu. Bukan sahaja hampa tak boleh memudaratkan Allah, bahkan Nabi Muhammad pun hampa tak boleh memudaratkan dia. Pasti aku boleh harganya. Tuhan kata macam tu. Firman Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Dan jika kamu tidak tolong akan dia, yang ini kamu tak tolong nabi, maka sesungguhnya telah tolongkan dia oleh Allah Taala. Tu dia. Kalau hampa tak tolong nabi Allah tolong Nabi, tak bimbang punnya. Pastek Allah janji dah, hukam muah Nabi Muhammad bawa ni tetap akan menjadi hukam yang satu-satunya di atas muka bumi. Allah akan tolong Nabi. Yang ni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditolong oleh Allah. Ila akhrajah kulladina kafaru. Ketika mengeluarkan ataupun menghalau akan dia, iaitulah akan Nabi oleh segala kap yang ah mukoh daripada mukoh. Ha? Tuhan kita ingat balik. So, dia ingat dalam Quran, bila dia kata id. Id maksud dia, dan ingatlah. Dan ingatlah. Maksudnya apa? Maksud selepas perkataan id, Tuhan akan sebut satu benda yang orang semua kena bagi perhatian. Dia kata, Id akhrajahul ladina kafaru. Ingatlah, ketika orang-orang kapiah musyrikin Mekah, halau Nabi keluar daripada Mekah. Takkanlah kehendaki mereka, yakni kapiak Mekah itu benuk Nabi ataupun habat. Habat maksudnya penjara. Ataupun musafirnya, dia benuk Nabi ini keluar daripada Mekah. Kami tak mau tengok muka Muhammad di Mekah. Ketika orang kapiak Mekah ingat macam itu, Taniyaf ini yang mendua daripada dua orang dengan Abu Bakar. Ha, maksudnya sedangkan Nabi Muhammad adalah salah seorang daripada dua orang tak keluar tu. Tuhan sebut dah, keluar dengan Nabi ni dua orang. Siapa dia? Nabi dengan Sinau Bakar. Nabi selalu dengar banyak kali lah cerita ni. Daripada zaman kita budak-budak mengaji ulang arah dulu ni. Kan? Dia dah beritahu dah. Hari Nabi nak hijrah tu, Nabi minta Sinau Ali tidur di tempat tidur dia. Nabi dengan Sinau Bakar keluar. Nabi nak keluar tu dengan izin Allah. Bahkan dia nak perempuan ni tak sedap. Nabi keluar. Dia menyerah pula di dalam buah tu. Ni yang berlaku. Allah subhanahu wa ta'ala pelihara Nabi. Apa rancang macam mana pun nak buat nak musnahkan Nabi oleh kerana Allah sudah janji dia nak pelihara Nabi, Nabi dipelihara. Iaitu ketika Nabi keluar dua orang sama dengan Sinaw bagar. <tuh> Maknanya Allah Taala tolong akan nabi pada umpama demikian itu kelakuan maka tiada menghina Allah akan nabi pada lainnya kalau waktu Allah tolong Allah akan tolong nabi sampai bila-bila kalau waktu tu Allah tolong sampai bila-bila Allah akan tolong nabi izhuma fil gha ingatlah ketika kedua depa berada di dalam lubang gua Jabal Nur ha, Nabi Muhammad sama dengan sinar ubak. Masuk dalam gua Jabal Nur. Masuk dulu dalam gua. Iz yaqulun, iz yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Apabila berkata Nabi Muhammad kepada sahabatnya sinar ubak. Janganlah engkau duka cita. Dah masuk dalam gua tu. Nabi tengok muka sinar ubak ni nampak macam orang sedih. Sebenarnya Seri Nahu Baqar bukan sedih nasib dia. Tapi Seri Nahu Baqar sedih nasib Nabi. Ha, dia ada terang benda ni dalam sirah. Kalau tuan, -tuan baca kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Isham, dia beritahu. Senau bakar tu nampak muka dia nampak sedih. Dia bukan sedih nasib dia. Kena tinggal keluarga apa tak benda tak. Dia tak sedih nasib dia. Dia sedih nasib Nabi ni. Satu orang yang begini mulia. Satu orang yang macam ni punya baik. Satu orang yang begini bertokoh untuk menjadi pemimpin dan ikutan umat manusia. Tiba-tiba terpaksa lari menyeruak dalam gua yang panas, yang sepi, yang tak selesa ni. Dia kenalkan nasib yang Nabi terpaksa lalu ni dia sedih. Bila nampak dia sedih ni Allah Subhanahu Wa Taala telah suruh Nabi SAW Alaihi kata dekat dia la tahzan innallaha ma'ana wahai Abu Bakar janganlah kamu sedih bahwasanya Allah Taala serta dengan kita beduk dan adalah Abu Bakar duka hatinya atas Nabi dan kata Sayyidina Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah jika hamba mati maka hamba satu orang sahaja ...tetapi jika Tuan hamba mati... ...binasa umat dan puramah. Ah, Itu menunjuk kata... ...dia bukan fikir diri dia. Dia fikir Nabi. Dia sanggup jadi galang ganti... ...kalau sekiranya... ...apa-apa nak jadi dekat Nabi. Tuhan baca dalam setirah. Waktu keluar daripada Mekah... ...Nabi ke Madinah tu... ...senau bakar ni... ...sampai Nabi naik lemak dengan dia. Saksat dia pergi duduk depan Nabi. Saksa dia duduk belakang Nabi. Saksa dia duduk belakangan Nabi. Saksa dia duduk belakang kiri Nabi. Nabi sampai katakan dia. wahai Abu Bakar, Pasal apa dengan kamu ni? Eh? Saksa depan belakang kiri kanan. Dia kata. Ya Rasulullah. Aku takut dalam-dalam dia berjalan di musuh. Dia cegak di depan. Biar aku yang mula jumpa dia. Bila aku duduk depan. Dia kata aku bimbang. Kukuh musuh hambat aku belakang. Aku takut dia buat apa-apa. Kukuh -apa kamu belakang. Sedangkan kamu tak sedang. Aku hidup belakang. Aku duduk kiri kanan kamu supaya kalau ada musuh serang daripada mana-mana pihak aku menghalang dia. Dia kata macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kau ke apa tentang Nabi bukan orang kaya. Nabi bukan ada janji dekat dia kalau hang jaga aku betul-betul esok aku timbagi ke harta hang macam. ketek banyak. Nabi tak ada kata-kata dia, wahai Abu Bakar, kalau anjarah aku betul-betul isu aku pergi menikah dengan anak aku. Tak ada. Bahkan Nabi pula menikah dengan anak Sri Nabi Bakar bila Nabi sampai di Madinah. Nabi tak ada janji, sebarang janji, jenis-jenis kebenaran, keduniaan, tak ada. Tapi Sri Abu Bakar al Siddiq cagar nyawa dia. Untuk nyawa Nabi SAW. Ini yang kata Serina Abu Bakar ASD. Dia kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah. Kalau aku mati, tak apa. Berkata, aku ni tak ada apa. Kalau aku mati, tak apa. Tapi kalau kamu mati, dia kata, binasa agama yang kamu bawa. habis berselerak umat yang ikutkan. Apa pun biar aku yang mati. Kamu jangan mati. Bila dah sampai macam tu, dia kata, Nabi kata, Wahai Abu Bakar, la tahzan. Inna Allah hama'ala. Tuh, salah susah hati. Sampai macam tu, Allah ada sama dengan kita. Itu sebab Nabi pujuk dia. Ha? Dia kata, dan jika tuan hamba mati, umat sawumah daugamah. Fa'an taladzahu sakinatahu alaih. Maka menurun Allah Taala akan ketedapan atehnya yakni kaatih lina Abu Bakar maka hilang luka kita dia. Oh, nabi kata kata banyak tu serentak dengan nabi kata tu fa anzalallahu sakhinata. Maka Allah buat turun ketenangan ke hati jiwalah, jiwa, jiwa Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang kata nabi. Dia kata banyak tua ya, banyak tua je dia kata Allah buat turun mai ketenangan turun masuk dalam hati zinau bakang hilang rasah gelisah hilang terus jadi tenang tentera yakin dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala tentera ni kata Nabi kita kalau dah jumpa dia tak tahulah Jawa. ni yang kata Nabi Muhammad ni ha? yang kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa ala, dia boleh bercakap di depan orang orang yang dengar tu Duh sakit, tak larat. Dengar Nabi bercakap boleh dia biar cangkui korban sebidik bukit. Ni yang kata Nabi Muhammad ni pemimpin yang sangat berkarisma dan berkalibat. Kita kadang-kadang tak terbayang Nabi mempunyai karisma yang macam tu. Mempunyai leadership, mempunyai sebab azar dekat Nabi. Kita tak terbayang. Tapi yang kata Nabi ni, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia orang sakit tu tidak. Kalau Nabi bagi habaq kat dia, Nabi picakah dekat dia satu benda, dia boleh jadi kuat, dia boleh habis capai sampai runtuh bukit sebiji kerana dengar cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi ke Nabi benda yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Tak cukup dengan bagi ketenangan dan menguat ia, yakni Allah Subhanahu wa taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa banyak tentera yang tiada kamu kelihatan, dia itu malaikat. Pada gua, pada Jabal Nur itu dan segala tempat peperangan tu dia dan contoh dengan itu juga Allah terut kerok malaikat turun mai bersof-sof berduyun-duyun untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala kalimatan ladzina kafarustufla wa kalimatullahi yalulya dan Allah menjadikan kalimah orang kafir itu kalak dan duduk di bawah dan kalimah Allah kalimah syahadah itu kalimah yang di atas zahir dan kalimah yang menang. Tuhan kata dah, satu hari aku letak Islam dia atas. Aku tentu letak sebab aku dah janji nak letak. Tak dah dapat menak padam agama Allah. Allah kata agama dia ada, agama dia tetap akan ada. Tentang kita nak buang Islam dalam diri orang. Kita buk dia dalam penjara Islam dalam diri dia tak mati. Tak mati, kita penjara tubuh dia, Islam hidup. Kita tak boleh kalau kita niat nak lawan Islam tak menang. Tak usah lawan dah tak menang. Sebab Islam pak Allah punya. Islam ni hak Allah punya. Kita tangkap, kita buh jalan jir, kita tangkap, kita derah dia, kita tangkap, kita bunuh dia. Kita nampak badan dia mati. Tapi keyakinan dia kepada Islam hidup. Bahkan keyakinan dia tu, diambil oleh orang lain pula sebagai penerus kepada keyakinan itu ni yang Allah nak beritahu wallahu azizun hakim dan Allah taala itu Tuhan yang menang pada kerjanya yang hakim pada perbuatannya Tuhan kau mana boleh menang Tuhan tidak akan kelak dengan apa-apa firman Allah infiru khifatun wa thiqalah keluarlah oleh kamu perang ringan ataupun berat kaya ataupun miskin suka ataupun tidak suka bila Nabi ajak pergi perang, kena pergi. Sama ada hati kamu rasa berat ataupun kamu meratah, kamu kena pergi. Kamu miskin kamu kaya, kamu kena pergi. Kamu suka atau kamu tak suka, kamu kena pergi. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berperanglah oleh kamu Dengan harta kamu Dan dengan diri kamu Pada perang sabi itu zadikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Bermula yang demikian itu Lebih baik bagi kamu Jika ada kamu tahu Maka janganlah kamu berbuat Berlambat-lambat ketika dipanggil berperang Ha? Wallahualam Lepas itu kita akan masuk dia kata, Dan turun pada segala orang munafiqim Yang Ketinggalan yang ini tak diperang tabu Oh, ni ayat yang berikut ni turun kepada orang yang suah tapi perang tabuk. Apa yang Tuhan kata dekat orang-orang yang tak di dalam orang tabuk ni? Wallahualam. Soalan <coughs> Banyak orang duk tanya pasal hukum belaikan ni, pasal apa tu saya difahamkan apa yang berbahagia dan so Dr. Harutin ada bagi ceramah di ikan batu ke apa kan? Dia ada beritahu kata belah ikan ni haram. Pasal apa nama dia kata kita menyekat kebebasan ikan. Pasal halasan tu kan. Saya ingat mungkin daripada situ pun. Sebab banyak orang tu tanya kata belah ikan dalam korel ni saya tak tahu nak jawablah dia tidak ada naflah yang terang yang melarang benda ni cuma kalau sekiranya dia kita anggap sebagai menyekat kebebasan dia mungkin berdosa di situ lah kan mungkin berdosanya di situ lah jadi kalau dah timbul keraguan berasa lemak perut kan huan pelawa tu kita lepas oh. tapi kita lepas tak ada 10 minit kawan lepas Pasti dia memang jenis ikan apa dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk lama ada kawan. Nanti macam duk Amirah juga kan. Jadi lebih baiklah kita pula. Kita jaga dia elok. Kan. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan tanya. Tuan-tuan nak nas. Saya tidak pernah jumpa lagi lah. Nas khusus. Yang melahang perlahikan apa semua ni. Tidak ada nas khusus. Kan. Cumanya kalau kita rasa. Mungkin kita menyebabkan hidup dia ni. Terseksa. Lepusi. Dalam paswar yang berdua je.